13 fejezet Mikor Darcy átadta a levelet, Elizabeth nem várta, hogy megismétli benne vallomását, sőt, el sem tudta gondolni, mit mondhat. De ismerve a levél tartalmát, könnyen elképzelhetjük, milyen mohón futotta át, és milyen ellentétes érzelmeket ébresztett benne. Alig lehet meghatározni, mit érzett olvasás közben. Eleinte csodálkozva fedezte fel, hogy Darcy egyáltalán lehetségesnek tartja a kimagyarázkodást, hiszen Konokul hitte, hogy a fiatalember semmi olyan magyarázatot nem adhat, amit a természetes szégyenérzés el nem titkolna. Telve előítélettel mindaz iránt, amit Darcy mondhat, Elizabeth elkezdte olvasni a beszámolót a netherfield eseményekről. Oly mohón falta a betűket, hogy a szavak értelmét alig tudta felfogni, Türelmetlenül várta, mit tárhat fel a következő mondat, és ezért nem tudta megérteni, amit éppen olvasott. Hogy Darcy közömbösnek tartotta volna Jane-t, erről rögtön megállapította magában, hogy nem lehet igaz. Amit pedig igazi, legsúlyosabb kifogásairól írt a házassággal szemben, az annyira felbőszítette Elizát, hogy nem is kívánta igazságosan mérlegelni Darcy érveit. Darcy meg sem bánta kellő módon, amit tett. A levélhangja gögös volt, nem bűnbánó. Kihívó büszkeség árat minden sorából. De amikor Vikem ügyére tért át, amikor már kissé világosabb fejjel olvasott olyan eseményekről, melyek, ha igazak, le kell, hogy rontsák minden eddigi jó véleményét, pedig Darcy beszámolója kísértetésen hasonlított mindahhoz, amit Vikem önmagáról mesélt. Elizán még nehezebben jellemezhető és még gyötrőbb érzések lettek úrrá. Megdöbbenés, félelem, sőt, borzadás futott át rajta. A tékhozló és feslet életmód, amelyel Darcy nem átalott a vikemet vádolni, rendkívül megdöbbentette a leányt. Annál is inkább, mert nem volt semmiféle ellenkező bizonyítéka. Soha sem hallott Vikemről mielőtt az belépett az x grófság ezredébe. Ott is egy fiatalember rábeszélésére vállalt szolgálatot, aki véletlenül találkozott vele Londonban, és régebben is csak futólag ismerte. Korábbi életmódjáról semmit sem tudtak Herford-sörben, kivéve azt, amit ő maga mesélt. Igazi jelleméről akkor sem tudakozódott volna, ha módjában áll ilyen értesüléseket szerezni. Wickham arca, hangja, modora... Rögtön minden birtokosává avatta őt szemében. Próbált visszaemlékezni valamilyen jó cselekedetére, a becsület vagy a jó akarat valamilyen jelére, amely megvédte volna őt Darcy támadásaitól, vagy legalább értékes tulajdonságaira utalva ellensúlyozhatta alkalmi botlásait. Elizabeth ide szerette volna sorolni mindazt, amit Darcy tunya és kicsapongó életmódnak nevezett de semmilyen emlék nem jött segítségére. Tüstént maga elé tudta őt idézni, megnyerő arcát és modorát, de egyebet nem írhatott javára csak azt, hogy a környéken általános tetszést aratott, meg hogy a tiszti étkezdében kedvelték szórakoztató társadása miatt. Jó ideig töprengett ezen, majd újra hozzáfogott az olvasáshoz. De sajnos most Miss Darcy elleni ármánykodása következett, ezt a történetet pedig némileg alátámasztotta a beszélgetés, amelyet éppen előző délelőtt folytatott Fitzwilliam ezredessel. A levél végén az állt, hogy az elmondottakat Fitzwilliam pontról pontra igazolhatja. Ő pedig magától az ezredestől hallotta, hogy unokaöccse minden ügyébe beavatta, és Fitzwilliam jellemében nem volt a kételkedni. Egy pillanatra már majdnem elszánta magát, hogy az ezredeshez fordul, de visszariadta fonák kéréstől, s végül elűzte magától a gondolatot, jól tudva, hogy Darcy nem kockáztathatott volna meg ilyen javaslatot, ha nincs meggyőződve, hogy unokabátja mindenben megerősíti állításait. Milyen más színben tűnt most fel vikém minden cselekedete? Elizabeth most látta meg, hogy Miss Kingnek csak gyűlöletes pénzészségből udvarolt. A leány szerény vagyona többé nem vikem mérsékelt igényeit bizonyította, hanem azt, hogy mohón kap minden után. Az ő iránt a tanúsított viselkedését sem lehetett menteni, vagy abban a hiszemben volt, hogy gazdag leány, vagy hízelget hiúságának, hogy bátoríthatja azt a vonzalmat, amelyet Elizabeth igen óvatlanul elárult előtte. Hiába próbálta őt magában védeni, igyekezete egyre jobban gyengült. Darcy igazolására kéntelem volt azt is elismerni, hogy Bingley már régen kijelentette, amikor Jane nála kérdezősködött. Barátja nem hibás a vikemügyben, hogy bármilyen gőgös és elutasító is a modora, ismerettségük egész folyamán, pedig az utóbbi időben sokat voltak együtt, és Elizabeth közelebbről megismerhette gondolkodásmódját. Soha nem tapasztalt olyasmit, ami elvtelen vagy igazságtalan felfogásra vallott, ami vallásba vagy erkölcsbe ütköző szokásokról tanúskodott volna. Baráti körében becsülték és nagyra tartották. Még Vikem is elismerte róla, hogy jó testvér. Ő maga gyakra hallotta, milyen szeretettel beszél hugáról, bizonyságául annak, hogy van benne legalább némi melegérzés. Elizabeth mélységesen elszégyelte magát. Akár Darcyra gondolt, akár Vikemre, azt kellett éreznie, hogy vak volt, részrehajló, elfogult és nevetséges. Milyen gyalázatosan viselkedtem, kiáltott fel. Én, aki büszke voltam jó ítélő képességemre, én, aki képességeimmel kérkedtem, hányszor lenéztem Jane nagylelkű, nyílt szívét, hányszor hízelektem a hiúságomnak alaptalan, kárhozatos gyanakvásommal, milyen megalázó ez a felfedezés! De mennyire rászolgáltam a megaláztatásra! A szerelem sem sújthatott volna nyomorultabb vaksággal, de engem a hiúság szédített el, nem a szerelem. Ismerettségünk legelején megörültem, hogy az egyik kitüntet figyelmével, s megsértődtem, mert a másik elhanyagol. Rabulejtett a tudatlanság és a balítélet, és elfojtottam a józan és szavát, mikor a e két férfiról volt szó. E pillanatig teljesen félreismertem önmagamat. Önmagáról, Jane-ről, jane, -re, jane re tértek át gondolatai. És most eszébe jutott, hogy Darcy magyarázata ezen a ponton nem látszott kielégítőnek, mire újra elolvasta a levél elejét. A második olvasás egészen más hatást váltott ki belőle. Hogyan is vonhatta kétségbe Darcy állításait az egyik esetben, mikor a másikban kénytelen hinni neki? Darcy kijelentette, hogy sejtelmesen volt Jane szerelméről, és Elizának vissza kellett emlékeznie, mi volt charlotte erről mindig a véleménye. Azt sem tagadhatta, hogy Darcy híven írta le Jane t maga is megfigyelte, hogy nővére alig árulja el legforróbb érzéseit, arca és modora állandó nyugalmat sugároz, ami ritkán párosul mély érzékenységgel. Mikor a levélnek ahhoz a részéhez ért, melyben családjáról esett szó, telve gyötrelmes, de megérdemelt szemrehányásokkal, Eliza szinte a föld alá szégyelletében. A vád... Elevenére tapintott, és nem is tudta jogosultságát tagadni. A körülmények, melyekre Darcy elsősorban hivatkozott, a Nedörföldi Bál eseménye igazolták első kedvezőtlen véleményét, a fiatalembert sem érinthették érzékenyebben, mint magát Elizát. Két óra hosszat kóborolt az erdei úton, ezerfélét gondolva magában, míg végre eszébe jutott, milyen régóta van távol a fáradtság is hazatérésre bírta. Azzal a szándékkal lépett be a házba, hogy szokásos jókedvét erőlteti magára, s elfolyt minden bánatos gondolatot, amely alkalmatlanná tenné a társadalgásra. Rögtön azzal fogadták, hogy távollétében a két Rosingsi úr külön-külön megjelent náluk. Darcy csak néhány percre jött búcsúzni. De Fitzwilliam ezredes legalább egy órát töltött velük, Elizát várva, és majdnem utána ment, hogy megkeresse. Elizabeth úgy tett, mintha sajnálná, hogy elkerülték egymást, de igazában örült. Fitzwilliam ezredes többé már nem érdekelte. Nem tudott másra gondolni, csak a levélre.